На вулиці виїхав великий відкритий візок із встановленою на ньому вузькою мавпячою кліткою. У клітці, прикручений за руки до пруття, стояв чоловік у безглуздому квітчастому балахоні. На голову йому надягли ковпак блазня, що водночас нагадував гостру шапочку чарівника. Навколо клітки водили танок ярмаркові актори. Ось візок виїхав на площу і зупинився. З високого балкону спостерігав за виставою суддя «Шановна публіко!» – звернувся до людей закликач «Перед вами великий мах Ільмаранен Хто хоче переконатися в його могутності?» Не від звідки в Юрбі замиготіли чіпці перекупоковичів У їхніх кошиках лежали зумисне для цього випадку Приготовані гнилі яблука та перетрухлі томати Люди здивовано перезиралися. Ну ж бо, підбивав закликач, хто зважиться першим викликати жахливу магічну помсту? Може, він вразить вас блискавкою чи вдарить громом? Перевірте, що буде з великим магом, якщо в нього чим небудь поцілити. По юрбі пробіг смішок, але першим пожбурити яблуко ніхто не зважувався. О, як страшно, закотив очи закликач. Невже ніхто не, не смілиться спробувати? Руало глядав юрбу. Радісні, цікаві, збуджені глядачі, і з грайкою проштовхувалися геть кілька похмурих, набурмошених студентів. Один озирнувся. Роало пізнав хлопця, який поплескав нижче спини дерев'яну мавпу і гірко співчутливо глянув у бік людини в клітці. До візка тим часом проштовхалися хлопчисько років десяти з тухлим томатом у руці, широко посміхнувся. «Юний сміливець починає», – зрадів закликач. «Підійди ближче, друже, і кидай сильніше». Хтось із акторів поставив хлопчиська на візок, той підійшов до клітки, майже впритул. Юрба завмерла. Замірився, цілячись Ільмаранену в око. Роал дивився на нього крізь грати. Хлопчик як хлопчик, міцний, білявий, на носі подряпина. Зустрівся з Роалом поглядом, збуджено гикнув, націлився і кинув. «Раз!» – зойкнула юрба. Ільмаранен підвів обличчя залите смердючою юшкою. Руки його були прив'язані, він навіть не міг обтертися «Де ж спопиляюча магічна блискавка?» – комічно вжахнувся закликач Голосно зареготав хлопчисько і зіскочив зв'язка, тому що з усі біч у нього відразу полетіли гнилі овочі Руал зіщулився, здригаючись від ударів «Грати не захищали його» а ухилитися він не міг. Закликача не було чути, так свистіла і улюлюкала площа. Світле небо. Смерть, зрозуміло. Нехай страта, нехай найстрашніша. Тільки не, не. Заляпаний брудом, він намагався відвернути обличчя, але глядачі кидали влучно. Ляп, ляп, «Ну до чого ж кумедно він смикається? Погляньте лишень!» Нарешті кошики зеленярок спорожніли, галас трохи втих, і закликач оголосив наступний номер – фарс про великого льмаранена. Один із паяців, натяг на голову такий, як у руала ковпак дурня, намазав щоки соком гнилого томата, і заходився зображати великого мага-ельмаранена, що творить дива. Надсадним фальцетом маг вигукував. Я ельмаранен, я всемогутній, я так спритно перетворюю пса на вовку лаку, пацюка на молочне порося під соусом, а решту на повних ідіотів. Інші актори, слухаючи мага, перебільшено роззявляли роти викочували очі та здіймали руки, з фальшивою побожністю вигукуючи. О, диво! Диво! Варто було блазнаві, однак, спробувати вимовити заклинання, як його куці, штани раптом падали до колін, і юрба вибухала радісним сміхом, а актори заводили веселу пісню, що закінчувалася словами. «Ой, який страшний, який могутній великий маг нойових куб!» Руал важко дихав, чепившись у пруття, до якого були надійно прив'язані його руки. Дивився на дно візка, все в щілинах, у темних патьоках, і намагався плечем витерти заліплене гнилям обличчя. Паят, субрений магом, помітив це, перервав виставу, підскочив до клітки, підморгнув публіці, а взявся руками за уявні грати перед собою, і скопіював Ельмаранина, скопіював віртуозно, точно, і вираз його брудного обличчя, і позу, і рухи. Площа вибухнула реготом. Руал здригнувся. Паяц спіймав і це, спіймав і повторив, кумедно, кривлячись. Людям аж рвалися животи. Актори знову затягли пісню про великого мага, і візок рушив. Його возили по місту, зупиняючись ненадовго на головних вулицях і площах. Блазинюк опаку розповідав усім про подвиги Ільмаранина, не втрачаючи жодної нагоди, аби передражнити його випадковий рух. Час від часу хтось з публіки жбурляв у Ільмаранина тухле яйце, і коли по щуках його стікали жовті патьоки, закликач співчутливо запитував, Ну жбо, чи не помстися ти магічним ударом, смерчем, землетрусом? Ми же з тобою всемогутні, чи не так? Ой, який він страшний, який могутній, великий магноєвих куп, На все горло виспівували актори. Маленька дівчинка, що сиділа в батька на плечах, розмахнулася і кинула в руала чимось, що боляче вдарило його по носі. Ільмаранен розридався. Він ридав і бився об грати клітки, а блазень передражнював його схлипи і корчі, і юрба радісно горлала, і стікали по руаловому обличчю не сльози, а брудні смердючі патьоки. У єдину гидну пику злилися всі обличчя на площі, і обличчя всіх, хто живе на світі, злиплися в одну морду що глузливо роззявляла в реготі слиня рот. І чорна ненависть, ні, щось густіше і тяжче за ненависть, заповнило його цілком. Повінься до кінчиків пальців, до коренів волосся. Випалити все, випалити так, як випалюють кущі і траву навколо лава, вивергаючись із вулкана. Він був лавою. Він уже був. Випалити. Дійство тим часом добігало кінця. Западали сутінки, чадили 24 смолоскипи навколо свіжозбитого помосту. Колода була кругла і розмальована, як барабан. Стражники, демонстративно затикаючи носи, витягли руала з клітки і виштовхнули на поміст. Слідом за ним, крекчучи, Зійшов суддя в супроводі двох укритих каптурами. Розгорнув прикрашений сувій, оглянув юрбу, що коливалася хвилями, віддав сувій маленькому сірому переписувачу. Все це руал бачив крізь каламутну червону завісу. Переписувач читав погано, невиразно, деякі слова важко було розібрати. Несправедливе ення магічного ання карає. «Но швидше, швидше, швидше!» – хвилювалася юрба. На іншому кінці Майдану спалахнув феєрверк. У темряві, яка дедалі густішала, з порожнечі виникали вогненні палаци, били сині водограї, осипалися іскрами в кам'яний басейн, крутилися колеса, Ще й із колещатами, а в них оберталися маленькі кольорові дзиги З тріскотінням злетіло в осіннє небо гроно зелених вогнів Суддя оглянув Ільмаранина очима дірами, гмекнув, запитав із батьківською турботою в голосі «Ну, може відречемося все-таки? Покаємося?» Руал судомно зітхнув і його знудило у публіці свиснули, суддя гидливо відступив. Кат, стрункий молодий чоловік у червоному запиналі, взяв ільмаранина ззаду за шию і нагнув, опустив його під боріддя в заглибину на колоді. Далі замірився сокирою. Руал шиєю відшов доти крижаного, мов гадюкалеза. Ну, ільмаранин. Десь далеко про суддя. Останнє диво, чи не так? Втім, що маєш нагоду виправитися. На помості задзвонили дзвіночок. Увага, мовляв, публіко, випалити. Він був потоком лави, вогненним темно-червоним. Він обминав валуни, що німоволали від жаху. Рослини вмирали від його дотику. Величезна гора викинула його з розпеченого нутра, викинула під небо, під зорі. Він підвів над колодою обличчя, обліплене підсохлою шкоринкою нечистот. Вимовив сухим, наче обвугленим язиком. «Ви отримаєте своє диво!» Хтось натисне його потилицю і знову тиснув під боріддям у заглибину. Від удару Руал прикосив язика. «Ну, Ільмаранен?» – останнє запитав суддя. «Мах!» – прохрипів Руал. Опустилася сокира. Він падав довго, гарно і могутньо, аж поки на палець не війшов у дерево. Зуйкнула юрба. Відскочив суддя. Здригнулися смолоскипи в руках стражників. Колода була порожня. Сокира растерчали з порожньої колоди, чистої, без єдиної краплі крові. «А-а-а!» – заверещав хтось із передніх рядів. Задні звелися навшпиньки. Блідий суддя схопився за серце. Щемить? і сокира розсипалася вогнями фейерверка. Цей галоп я пам'ятатиму все життя. Ми божевільно мчали, я за спиною в Ларта, Орвін на моєму коні. Над нами танцювали зірки, а під копитами була порожнеча. Так у всякому разі мені здавалося. Ларт щось кричав, запекло злісно. Внизу, у темряві, ми рехтіли ясні тіні, вогники. І у завиванні вітру виразно вчувалися уривки незрозумілих фраз, які сухо клацали і лякали. Волосся з торчма стояло в мене на голові, пальці зсудомило. Нам назустріч уставав новий світанок. А ще по двох світанках я отямився біля підніжжя пагорба. Того самого до дрібниць знайомого пагорба на який із завмиранням серця сходив три роки тому, вирушаючи в найми до чарівника. Лартів будинок дивився на нас згори, тихо радіючи поверненню господаря. Та Ларт не зайшов додому. Він забув, що людям потрібно їсти, пити і спати. Не божевільний. Він кинув по води, зійшов з дороги і побрів по траві, вдивляючись у щось під ногами. На пласкому, надщербленому камені лежала ящірка. Остання осіння ящірка грілася в останніх теплих променях. Вона не ворухнулася, коли підійшов Ларт, не втекла. Можливо, не встигла, коли він присів поруч і зазирнув у крихітні очі. Спершу в одне, потім у друге. На мить мені здалося, що ящіркою мага з'єднує натягнута до дзенько тунитка. Потім ящірка спитала. Хто це? Можливо, це і не ящірка спитала, але виразно я чув голос жіночий, низький і напружений. Легіар, крізь зуби відповів Ларт. Ящірка рвонулася. Чого тобі треба? Говорити з тобою. відгукнувся Ларт, не відводячи примружених очей. Я не говоритиму. Ящірка знов рвонулася сильно відчайдушно. Вона, вочевидь, намагалася вирватися з чогось мені невидимого. Намагалася довгою перто, поки нарешті не ослабла і не завмерла. Як раніше? Як ти смієш? Голос зірвався. Мені потрібно тебе бачити, сказав легіар із притиском. Де ти? Удома прошепотіла ящірка. «Веди!» – кинув Ларт і взяв ящірку з каменя. Отут нарешті втрутився Орвін. «Я знаю, де це. Я б привів!» Ларт нагородив його нестерпно важким поглядом. Її дім теж стояв на пагорбку, трохи осторонь від усього селища. А саме селище було мені добре знайоме, на іншому його кінці жила моя подружка Данна, а власник тутешньої корчми не раз пригощав мене задурно. О, небо, як давно це було? Будинок, охайний доглянутий, ніби зігнувся перед лартом, який наближався, а різблені ворота майже по людськи жалібно застогнали під його кулаками. Відчинив літній уже чоловік. Стурбовано оглянув прибульців, нервово відвів з чола пасмо довгого сивиною волосся. «Чого вам треба, добродії?» «Нам треба побачити кастеллу на прізвисько Ящевка. Лард спробував відсторонити його плечем, але той, що стояв у воротях, не піддався і заступив йому дорогу. «Яке ви маєте право вдиратися до мого дому, не спитавши дозволу?» Говорив він тихо і вразно. Легер відступив і примружився, я з жахом зрозумів, що станеться зараз. Орвін теж зрозумів і рвонувся, щоб втрутитися, але не встиг, тому що цієї миті за спину господаря дому стала жінка. З першого погляду, звичайна жінка, господарка в темній домотканій сукні, але я раптом зрозумів, що це не просто пастушка чи телятниця, було в ній щось несподіване приховане від стороннього ока. Породи, напевне. Марте, мовила вона тихо і поклала руку чоловікові на плече. Дай я поговорю з ними. Це нічого. Вони зустрілися поглядами. Чоловік насупився. Якщо хто-небудь із них посміє скривдити тебе. Він, як і раніше, говорив тихо, але очі його недобре зблиснули, коли він глянув на Легіара. Далі неохоче відступив у бік. «Заходьте!» Ми війшли. Подвір'я було, мабуть, надто просторе. В глибині його під фруктовими деревами стояв ослін, куди кивком голови і запросила нас жінка. Тепер вона здавалася гордою, навіть гордовитою. «Говорити мимо тут!» Усі залишилися стояти. Отже, Легіаре. Сказала вона спокійно «Ви застосували до мене силу? Чи значить це, що між нами тепер війна? Чи значить це, вона обернулася до Орвіна? Чи значить це, Орвіне, що ви в цій війні стали на бік Легіара? Чи значить це, нарешті, голос її скриженів, що моє бажання залишити магію та товариство магів ніким не взято до уваги? Орвін нервувався. Його бліде обличчя, вкрите нерівними червоними плямами, стало схоже на географічну карту. Я чекав у тривозі, що ж Ларт відповість на цю гнівну тираду. Але він мовчав, кусаючи губи. На протилежному боці двору стояв, прихилившись до паркана, і дивився на нас чоловік на ім'я Март. «Кастелло», – сказав нарешті Ларт, – я прошу пробачення за те, що зробив. Можеш ударити мене, якщо хочеш. Але зараз кожна секунда дорога, кожна секунда, що минає. Хіба ти відповіла б, якби я звернувся до тебе з проханням? Ні, сказала вона без ворікання. Мені надшхати на твої страхи, легіаре. Мені не цікаві твої справи. Я живу в іншому світі. Орвін, який стискав дощану спинку садового ослона, подався вперед. «Світ один, ящірко, сказав він палкою переконано. «Світ у нас один. Послухай, будь ласка!» На щоках легіарах ходором заходили жовна. На час зводити рахунки, на час згадувати образи. Третя сила існує, і вона підійшла так близько, що її подих ворушить волосся на наших головах. «Демаран, Кастелло!» «Навіщо вам?» – спитала вона з неприхованою ненавистю. «Він», – почав був Орвін, – та Ларт перебив. «Він повинен допомогти. Він допоможе. Кастелло, ти мусиш знати, де він». Вона примружилася, переводячи погляд із одного обличчя на інше. «Та ви ще не досить поглумилися, легіаре. Орвін мало не висмикнув ослини з землі одним рвучким нервовим рухом. Та ніж боящерку, ні, не те. Мій медальйон ржавіє, і. У неї гордовитої, злої, раптом затремтіли губи. Вона не хотіла слухати. Ви. Ви скалічили його. За що? За дурну провину, за витівку яку голосили зрадництвом? І двоє на одного. Не лицемір. Лард зірвався. Він отримав те, на що заслуговував а ти, ти мовчала весь цей час, тому що вважала покарання справедливим. «Покарання? Та ви розправилися з ним на догоду власній гордині, а скоріш за все через заздрощі!» Я відсахнувся, гадав, отут їй і кінець. Та ларт, залізний ларт, уже опанував себе. «Годі, де він?» А вона все не вгавала. «Де?» А куди ви його закинули? Куди ви його пожбурили з каліченого і безпорадного? Куди ви заслали його вмирати? умирати? Умирати? Жахом перепитав Орвін. Вона глянула на нього мимохідь і знову звернула безстрашний погляд просто лартові в очі. І погляд свідчив про виклик, про незрозумілу перевагу. А от він живий, живий і щасливий, «І він ще повернеться, легіара! Начувайся!» «Звідки ти знаєш?» – швидко спитав Ларт. «Ти стежила за ним?» «Кров! Його кров, так?» – подався вперед Орвін. Та легіар роздратовано відмахнувся. «Не малий дурниць! У неї забракло б сили так довго підтримувати зв'язок!» Жінка підвела голову особливим переможним рухом. Посміхнулася, переводячи погляд з одного мага до іншого. Навіть мене вдостоїла миттєвою посмішкою, навіть подобрішила якось, розпростала плечі. Далі недбало ковзнула рукою за корсаж своєї простої сукні і витягла з щось на зразок згорнутої серветки. Сховала клаптик у долонях, знову глянула на завмерлого, як брила легіара, і на те, як нервовувала моя пальці Орвін. Мовчанка затягнулася. Нарешті жінка поблажливо посміхнулася і розгорнула клаптик. Це була таки серветка, тонка, біла, а в центрі її розповзалися на очах діри з чорними краями, які обвуглювались. Посмішка застигла на обличчі жінки, застигла, щоб обернутися на страшну гримасу. «О небо!» – прошепотів Орвін. На рівні плями разом зійшли з його обличчя, і воно стало білим-білим, без крапельки крові. Через подвір'я вже мчав довгими стрибками Март. Ларт не зронив ані звуку. Жінка жалісно схлипнула і впустила знівечену ганчірку. Ларт нагнувся, швидко підняв те, що залишилося від серветки. І теж кинув, бо шматина спалахнула неприродно-червоним полум'ям, аби відразу і розсипатися на попіл. «Маране!» – глухо промовила жінка. Підоспілий Март підтримав її, пригорнув, і ніхто, крім мене, не бачив, як болісно здригнулися його губи від звуку цього імені. Орвін, заламуючи руки, дивився на Ларта. Ларт морчав. Март спробував повести жінку в дім, але те раптом відсторонилася, зробила невпевнений крок, опустилася на ослін. Ларте, покликала вона пошепки. Ларте. Легер швидко схилився над нею. Що? Вона підвела до нього змарніле, залите слізьми обличчя. Заприсягнися. Заприсягнися, що ти не переслідував його після. Після Вона не доказала Ларт зітхнув, взяв її за плечі Повернув до себе і мовив, дивлячись просто в сумні очі Присягаюся Світлим небом присягаюся, я його не чіпав Вона опустила голову Март підхопив її на руки Бо вже не пручалася і поніс у дім Орвін ступив був услід. Талегіар узяв його за плече і зупинив. «Ходімо, тут ми не допоможемо, і нам не допоможуть». У домі гірко заплакала дитина. Частина п'ята. Двобій. Оксамитова пітьма. Він лежав на гладких дошках, які здавалися м'якими, ніби перина. Неба не було, але й стелі також не було». Коли сокира торкнулася шиї Довгим, холодним, як змія лезом? Невже правду казала одного баба, Що гляділа його в ранньому дитинстві? Невже після смерті справді Настає нове життя? Гладкі дошки Заждину хіба не казала одного нянька, Що тіло залишається на землі Або його поховали? А хіба здатна моя душа відчувати ці Затишні дошки. Це турботливе тепло, що йде з біч. А ось потягло протягом. О, небо. Та де ж це я? Лагідно потріскують поліни у вогнищі. Вітаю тебе, Маране. Хто сказав вітаю? Хіба можу я вітатися саме з собою? Тихий сміх. Я чув уже цей сміх. Але тоді я чомусь боявся його. А тепер? Роал поворухнувся. Тіло слухалося і ні болю, ані страху. Світло. Звідки світло? Ось від вогнище, і ще збоку, ні звідки, два широкі промені, що лягають колами на дошки. Опукло проступають дрібні нерівності, квадратні голівки – зв'яхів. Він поволі підвівся, озирнувся, намагаючись звикнути до півморку. Клітка, паяци, град гнилих овочів, колода. Коли це було? Рік тому. Хвилину тому. Він обережно рушив вперед, розсовуючи прозорі тканини, що каскадами звисали згори. Шукав Виглядав, чомусь упевнений, що неодмінно знайде того, хто. Не шукаємо рани. Він здригнувся і зупинився. Не шукаємо рани. Я тут. Я в тобі. Я вже почасти ти. Хто ти? Твоя сутність. Ти обраний. Ким? Долею. Силою. «Не роби здивованих очей, ти знав про це раніше. Про що ти думав, коли був меблями в домі того, хто твого нігтя не вартий?» Вражений Роал торкнувся долонями твердих мережів, які віялом спадали з темряви. Хтось говорив з ним зсередини, зовсім так само, як тоді на дорозі, коли здавалося, що божеволієш. «О небо!» Та я ж втратив розум. Тільки божевільна фантазія здатна створити, Витягти з небуття це місце. Голі дошки, стіни, каскади, віала тканин. А там он, посеред рівного майданчика, Тріскотить полінами звичайне домашнє вогнище. Я Марю, я пропащий. Тихий сміх. Ти довго був пропащий, ти сумував через втрату магічного дару. А тобі вготована була Могутність, у порівнянні З якою сила Чаклуна Кумедна і безглузда іграшка. А тепер ти сумніваєшся? Ти настільки звик До ролі жертви? Зазирни собі в душу, Маране. Ти побачиш там мене. Іль стало страшно. Ні, не бійся. Боятимуться тебе. Тебе, «Обранься, а ти обранець, і ти це знав!» Але ж я справді знав. Знав, коли мене прив'язали до сідла і тягли за конем багато верст підхльоскуючи мисливським батогом. Знав, коли мене шмагали і знав, коли розчавленим хробаком корчився у гнилій канаві. І коли обшарпаний блукав дорогами і коли вмирав із голоду, якщо хто-небудь через жалощі не давав мені шматка хліба. Я товаришував із цими нікчемними, мерзенними тваринами, якими вдосталь засели на землю. І я зробив їм стільки добра, а вони віддячили мені підлістю, зрадництвом, гнилями обличчя, жадібним виттям юрби, що забавляється ешафотом. «Одна величезна, сита, глузлива пика! О небо, чого ж ви варті? Що ти з цих візьмеш? Згадай інших!» Судома пройшла по тілу Марана, і цілком виразно він побачив передпокій із двома потворними рогатими вішаками, праворуч і ліворуч і від дверей. І вони сукають руками-гаками, Роззявляють роти, Круглі дірочки від сучків На полірованих підставках І молять, молять про пощаду. Легіар, ест, легіар. Мене здолали, Мене розтоптали, Мене викинули, Не вдостоювши погляду. Мене вважали смиренним І безпомічним. Скинули з рахунку, Вилучили з колоди. У яму, у лайно, у безвість. В усвідомлення, що від смерті моєї нічого, нічого не зміниться. Розчавили мимохідь, як комашину на дорозі. Розмазали по землі і забули. Залишилася грудочка слизу, що жалібно скиглить, сотується в землю. Ти згадав, Маране, тепер... Ти згадав. Але страх і ненависть до магів не вічні. Як не старалися, вони не змогли перетворити тебе на ніщо. Вони – тільки краплі каламутного людського моря, той час, як ти – породжений, аби наказувати, вершити, підкоряти. Вони поплатяться. Чого ж ти хочеш? Не відразу. Послухай. Світ змінюється. Зміниться і доброчинні. Ти допоможеш світові, і ти допоможеш собі. Твоя могутність на порозі, але вона не вийде без твоєї допомоги. Відчини двері. Двері. Відчини двері в кінці коридору, і я війду. То хто ж ти? Твоя сутність. Справжній ти. Відчини і я війду у світ. Маран відчував, як охоплюють його з голови до ніг гарячі крижані хвилі. Калатало серце, калатало не в грудях, а ніби в горлянці. Танцювало перед очима вогнище. Навіщо тобі у світ? Чому я маю тебе впустити? Обранцю, я несу тобі владу, Світ відчує тягар цієї влади. Він заплаче спочатку, але й плачучи прославить тебе, відчиниш бо двері. Та ти хочеш, хочеш, щоб я впустив у свій світ чужинця? Сміх? А ти хіба не чужий у цьому світі? О, цей нездарний сліпенький світ, який убиває найкращих! Чому ти вирішив, що він твій? Цей світ? Не вартий тебе. Що таке він? Які закони керують чередами дріб'язкових, підленьких, недолугих людців? Маги, ті вважають себе панами і володарями. Але вдумайся, чим вони відрізняються від інших? Маги. Отут він доречний, як ніде. І повісив важкого кожуха на моїй скорчені пальці. Ти, можливо, вважаєш цей порядок ідеальним. Може, це єдиний можливий спосіб влаштування світу? А хіба можна вибирати? Підійди до вогнища. Він виплутався з мережива і мішковини, зробив крок до вогнища, надійного і затишного. Вогнище було дбайливо обкладене великими світлими каменями, закіптюжений кутень над ним був порожній. Але вогню, виявляється, і не було тільки зім'ятий червоний папір та мерехтливе світло. Руал торкнувся каменя ногою, той піддався, легкий порожній зсередини. Ірмаранин обійшов навкруги і з жахом переконався, що таке справжнє просте вогнище З вивороту виглядало жалюгідно і неприродно Речі мають другий бік, бачиш? І кам'яне кільце вогнище І саме вогнище розсипалися порохом Перетворилися на купу сміття Те саме буде зі світом, оскільки світ недосконалий Світло ж, яке випромінювало вогнище, не зникло Посилилося, і в цьому світлі руал розглядів зовсім поруч, за кілька кроків, край бездонного провалу, а збоку, там, де не було тканини, голу стіну і вузький коридор. Бачиш? У кінці коридору двері, а за дверима – життя, влада, новий час. Чия влада? Твоя. А ти, чого хочеш ти? Яка твоя частка в цій владі? Дурнику, мене не буде, коли ти відчиниш двері. Мене не буде, тому що я стану тобою. Ти ж станеш мною. Ані звуку, ані віяння вітру не долинало з розверзнутої за два кроки безодні. Не рухалися косі промені світла. Що коли ми лягали на дошки. Ким я тільки не був вішаком, був знахарем і ворожбитом, був хробаком, бурлакою, але й лавою з Вулкана теж був, пам'ятаєш? Тепер ти хочеш, щоб я приміряв нову личину? Не личину сутність, сутність. Руал струснув головою. Темрява, тиша, той, хто говорив з ними зсередини, все це знову здавалося маною, маранням. Я не хочу бути тобою. Я не хочу бути ніким, крім себе. Зрозуміло. А зараз дай мені піти. Я стомився. Сміх. Іди, будь ласка. Сокиру занесено, весь цей час сокиру занесено. Та що там, із миті твого народження, з першого слабкого крику, всі сокири в руках усіх котів цього світу шукають твоєї шиї. Іди ж бо. Руал ступнув у бік, і митю Лезове Летенської сокири впало з гори, з оксамитового небуття впало і встромилися в дошки. Він відсахнувся, але заздригалося, відбиваючи світло тьмяними заплямованими чорними боками. Цей світ повний катів. Усі кати шукають твоєї шиї, маране. Рол стиснув зуби і кинувся в пітьму гігантських портьєр. Під ногами в нього розкривалися квадратні отвори, він ледве встигав відсахнутися і, сахаючись, бачив на їхньому дні дивовижні зубцюваті механізми, які здригалися, мов, живі. Петлі мережівних гірлянд захльостували його, збивали з ніг. Задихаючись, він вирвався із задушливого полону ганчір'я і знову опинився там само, на дощаному голому п'ятачку на краю безодні. Маране, ти не зрозумів Вони об'ють тебе, Маране Такі, як ти, народжується раз на тисячоліття Він потер підборіддя, де було садно від удару оброзмальовану, як барабан колоду Ти один можеш створити греблю для каламутного людського потоку Тобі дано приборкати цей паводок на чистот, який плямує землю І ти здасися «Я зроду не здавався, я Ільмаранен?» «Ти не здавався, але вони, вони віддадуть тебе катам!» Потворна кругла річ підстрибнула, викотилася з темряви. У волосся стало сторч. То була голова, людська голова з ще живими, безтямно виряченими очима, які досі кліпали». Трепетні артерії судомно стискалися, Із них, пінячись, цибеніла густа кров. Голова нарешті завмерла, Очі востаннє смикнулись і зупинилися. І в цьому страдницькому, мертвому, знівеченому обличчі Руалу пізнав себе. Це тобі призначено, Маране. Тебе забрано за шафоту, аби відчинити двері. Коли стоїш на порозі скарбниці, на час плакати за ганчір'яною лялькою. «Іди, доля, влада, могутність, помста, що хочеш!» Руал на силу відірвав погляд від страшної голови. «А чого я хочу? Що значить влада по-твоєму?» «Ти запитуєш? Ти що?» Був лавою, гойднулися підлоги під ногами. Усі вулкани світу вивергали його. Він котився немислимими колосальними просторами, щось спалював і щось вщадив. Усі хмари гриміли ним, як громом. Потоками дощу він топив або рятував. Він був тайфуном у морі, він був самому у пустелі, він був усіма боровіями на світі. Він виривав із землі вікові дерева і, граючись, трусив гори, які теж були ним. Він був кожним суворим учителем у кожній сільській школі, учителем з почком різок і довгою дерев'яною лінійкою. Він був чумою, і його ім'я в селя Лужах. Із тисячі жертв одну на вибір він залишав жити. Усі трясовини на поверхні землі, смертоносні коловерті і вир, який затягує неслухняних і ледачих дітей. Помисли смертних, зрозумілі для нього, мов дитячий віршик, викликали посмішку. Їхня боротьба з щоденним вмиранням заслуговувала хіба що на поблажливе зітхання. Всевідання, всемогутність і раптом багаття в чистім полі. Біля багаття Спалахнуло обличчя Спійманим звірям забили серце Поплутане темне волосся Оголені плечі Несміливо простягнені до нього руки Ящірка, Небо, що зі мною Всі вулкани світу Вивергали їх, злитих У одному потоці лави У гуркоті блискавок Вони одним дощем падали на землю Потираючи їхнім примхам Чергувалися припливи і відпливи Два вихори звивалися кільцями, Зносили дахи і трусили гори, і що? Ніби м'ячиком вони перекидалися сонцем, Світанок, захід. Ящерко, це я, Маран, ти чуєш? Тиха ріка, дві форелі в місячному світлі, Вогонь у грубці, сплять, посопуючи їхні діти, Переривчастий подих на його обличчі, Волога-тепла шкіра, підступають солодкі корчі. Він – ніжність до кінчиків волосся, вона – суцільна в собі маюча ніжність. Король і королева на одному троні, владар і владарка, ти хочеш цього, Маране? Але в неї дитина, як же можна? Пауза. Маране, ти при своєму розумі, ти тямиш, про що йдеться. «Не розумію. А що ти хочеш зробити з цим світом? Він не подобається тобі. Мені теж не дуже подобається. То що ж спалити його, витруїти? Що ти з ним вчиниш?» «Ти вчиниш. Це буде твій чинок, Маране. Гаразд. Що я з ним вчиню?» «А що робить садівник із диким занедбаним садом?» Тобі знадобляться і ніше сокира, безліч гілок доведеться відсікти, але сад відродиться і садівник буде задоволений. Він вагався, що ж має рости в цьому відродженому саду? Вирішує садівник, садівник мудрий і справедливий. Вирішує садівник, але хіба можна виправити непоправне? «Нове підіймається на попелищі. З хаосу народяться порядок і гармонія. Зроби це, Маране. На попелищі? Як пересохли губи, як макітриться в голові. Так, я згоден. Кажи, що робити». Безодня відгукнулася шерехом, схожим на віддалені оплески. У скорботному мовчанні ми повернулися до забутого лартового дому. Дім чекав на господаря. Здавалося, ми полишили його вчора, і тільки в покою там, де я, звичайно, підстригав вовну на килимі, височила буйна парость. Ларт скоса глянув на місце, де раніше стояв потворний вішак, і зітхнув. Вино, обід, усе інше. І кивком запрошуючи за собою Орвіна, пішов нагору до свого кабінету. Я не знав, за що перше хапатися. Розсовуючи всі штори і відчиняючи вікна на своєму шляху, я кинувся в кухню. Будинок оживав. Зітхали каміни, здіймаючи за метіллю старий, давно охололий попіл. Нарізні голоси рипіли під ногами мостини. По-моєму, вони невміло намагалися відтворити улюблену мелодію Ларта. Самі собою спалахували недогарки свічок, хоча був ясний сонячний день. Люстри дивилися мені вслід кришталевими підвісками, Величезна кухонна піч роззявляла заслонку, як пташеня роззявляє жовтий дзьоб, вимагала дров. Вони лежали поряд і ніби намагалися відтиснути одне одного. Хто перший потрапить мені в руки? Поки я бігав у льох, вертки-щіпці встигли общіпати а грубка, обсмолити спеціально для цього загиблу курку. Робота спорилася. Я нагримав на таргана, що виставив вуса із широкої щілини в підлозі, і поспішив у вітальню накривати. Вийшло так, що першим на нього наткнувся саме я. Він сидів у лартовому кріслі на чільному місці за величезним столом і похмуро вивчав галерею фамільних портретів. Побачивши мене, він здивувався так, начебто перед ним стало остати смажене порося з листочком хрону в зубах. Я присів. Гм, озвався він, цілком схоже на пана Легіара. Змушувати чекати на себе. Вітаю тебе, Бальтазаре, сказали за моєю спиною. Ларт підійшов і кинув на стіл рукавички так, наче відбувалося щось зовсім звичне і буденне. Бальтазар Ест звівся, годнувся величезний стіл. Його вузький рот скривився так, що кінчики губів ніби мали отот -от зійтися на підборідді. Я вкрай розчарований, легіаре, сказав він голосом з голоднілої змії. Безмежно розчарований. Хіба в нашій угоді йшлося про можливість звільнення Марана? Хіба в іншій угоді ми не обумовлювали порядок дій на випадок загрози ззовні? Хіба протягом останніх трьох місяців ви не порушили всіх мислимих і немислимих домовленостей? Мої ноги ніби приросли до підлоги. Охнув і завмер у дверях Орвін. «Аль» – у вустах це скорочене ім'я – пролунало особливо зворушливо. «Я не спав багато ночей. Я за три доби подолав немислиму відстань. Я смертельно стомлений. Заради неба не починаємо все спочатку». На останок його спокійний голос раптом зірвався на крик. Блідий Орвін узяв мене за плече і виволік із кімнати. За нами зачинилися двері. Це їхня розмова, сказав Орвін з удаваною бадужістю. Давай но, ну, що він там говорив? Вино, обід. З вітальні долинали притишені голоси. Маги сварилися. Лард щось ніби каркав, ест сичав. Як залите водою багаття Орвін витяг із кишені мідну монетку Вона сама собою крутнулась у нього на долоні Підстрибнула і зависла в повітрі «Шкода ящерки», – сказав він наче сам до себе Голоси раптом стихли Монетка з дзенькотом упала на підлогу Двері розчинилися, на порозі став ест Я відсахнувся, думаючи про долю легіара «Текс!» – вимовив Ест якось невиразно. І тут, на щастя, за його спиною опинився Лард, Глянув на мене і уривчасто спитав. «Обід!» «Уже!» – відповів я не надто влад. «Подавай!» – розпорядився хазяїн і повернувся у вітальню. Ест стояв нерухомо, свердливо орвено поглядом, поки глухо звався. «Покажи!» Орвін закусив губу і витяг з-під сорочки коричневу відержі пластинку з отвором. Ест кинув на неї погляд і відвернувся. Довге неприємне обличчя його ще більше витяглося і потемніло. Обідали у вітальні. Я прислуговував за столом. Орвін їв багато і пожадливо. Лард похмуро дряпав тарілку двозубою виделкою. Ест здебільшого пив і я не міг позбутися нав'язливої думки, що, наливаючи йому вино, неодмінно накапаю на широкий гофрований комір. Усі мовчали, і тільки механічний годинник, що зрадів повернення господаря, раз у раз починав награвати мелодії та показувати в різблених воріцях облуплені фігурки людей, звірів і пташок. Нарешті Ларт підняв руку, і годинник замовк, не скінчивши такту «Отже», – сказав легіар Ні до кого конкретно не звертаючись «Отже, що це було?» Знову зависла пауза «Кров марана на серветці», – сказав Орвін «Ящерка весь цей час стежила за ним Кров давала їй знати, що він живий і здоровий І щасливий, – пробурмотів мутію ларт крізь зуби «Не думаю, щоб він був такий уже щасливий», – жоджно зауважив Ест. «Для всіх було б краще, якби він стояв там, де ми його поставили». Лард кинув на нього тужливий погляд. Ест із демонстративною байдужістю знизав плечима. «До сьогодні Маран був живий», – сказав Орвін, «що означає те, що сталося з краплями його крові, що означає його смерть, закінчив Ларт, ніби розмірковуючи. «Не сподівайтеся», – криво посміхнувся Ест, «у разі смерті краплі зробилися б чорними, як смола. Просто почорніли б, а судячи з того, що ви розповідаєте, там був цілий фейерверк». «Цей фейерверк мені дещо нагадує», – зронив Ларт. «Мені теж, – подумав я, – щось недавнє і неприємне. Так, від такого ось вогника згорів будинок однієї чванливої купчихи. Згорів як свічка. А все через те, що вдова мала потяг до чаклунських книг. І одна з них спалахнула сама собою просто в руках мого хазяїна. Виходить, маран живий?» звернувся Ларто Простір. «Чи живий?» – зітхнув Орвін. «Ящерка, тобто Кастелла, вважає його мерцем». «До чого тут Кастелла?» – роздратовано поцікавився Ест. «Вона», – почав Орвін і затнувся, «вона повинна б відчувати, що він живий, розумієш? А вона не відчуває». «Справді живий!» Відрізав Ест, справді живий, але нам його не дістати. Його нема на земній поверхні, а ви хочете, щоб якась баба це відчула? Цього разу тиша тривала навіть довше, ніж звичайно. Заповіт першого віщуна, сказав нарешті Ест. Що там сказано про брамника? Ор він завагався. Ну, ну, Аль. Адже це можна всіляко трактувати. Прямим текстом – нічого, але якщо читати між рядків, очевидно, воротар стане чимось на кшталт засобу для третьої сили, якій він відчинить двері. Третя сила знайде його, він же отримає можливість наказувати. Пане раб – це, по суті, те саме. Зовсім те саме, подумав я, прибираючи заляпані соусом тарілки – «Гаразд, протяг ест із лиховісною благодушністю. Виходить, наш хлопчик, який подавав надії, сповнений найпалкіших почуттів до своїх друзів і вчителів, незабаром з'явиться сюди на чолі якоїсь дивовижної сили?» Він усім корпусом повернувся до легіара. «Ларте, може ти поясниш, як виправити наслідки твоєї, як би його сказати м'якше, доброти?» «Як би нам запхати його в яку-небудь річ, перш ніж він перетворить нас у помині цебра?» «Він позбавився магічного дару», – повільно промовив Легіар. «Про це говориться в проріканні», – пожвавішав Орвін. «Він мах і не мах. Він зрадив і залишився відданим. Він позбавлений дару, він був могутній і став безпорадний». Орвін урвав свою промову, оскільки його цитата виявилася не зовсім доречною. Легіар похилив голову. «Так», – сказав він глухо, – «о лиху годину я його звільнив». Ест дивився на нього похмуро і без жодних жалощів. «Думай, Ларте, думай, як його зупинити. Твого годуванця, твого улюбленця». «Твого теж», – слабко огризнувся Ларт. «Ви не розумієте головного», – отрутився Орвін. «Не Маран головний і не його помста вам. Третя сила виверне цілий світ навпаки», – він важко переводив подих. Ест крізь зуби спитав. «А навіщо, Орві? Навіщо це третій силі? Чого вона, власне, хоче?» Орвін провів пальцем по краєчку Келиха. Келих писнув, «Ніхто не знає і не може припустити. Це ж не людська логіка, розумієш? Може, вона хоче покарати нас за щось, чи, скажімо, завоювати? А може, вона колекціонує сонця, розважається?» Він посміхнувся над силу і зовсім невесело. Ест теж раптом ощирився. А якщо ніхто не знає, то чого ж ми скиглимо завчасно? Виверне світ навпаки, так, Орві? А що, коли це благодіяння для світу? а Якщо його вже вивернуто? Якщо ця ваша третя не різник, а костоправ? У Орвіна, як мені здалося, навіть губи затрусилися. Як ти можеш? Згадай прорікання, аль, земля присмокчеться до твоїх підошу і втягне в черво своє. Паростки спіймають у липке павутиння всіх, що мають крила. Він говорив дедалі тихіше, поки нарешті вмовк. Ест холодно знизав плечима, взяв зі столу ніж і заходився зосереджено дряпати стільницю. Тимах... І не мені тобі пояснювати Вже що здавалося б страшніше Взяти та й розпороти людині живота А якщо розпорює хірург Зовні все виглядає як бійня Потоки крові, біль, страх Однак пацієнт замість неминучої могили Вирушає, скажімо, на вечірку Не відразу, звичайно Через деякий час Але на все потрібен час і все має свою ціну Він устав за столу І замислено провів ножем по своїй щотці І не треба так дивитися, Орвіне Це, по суті, балаканина Може так, а може інакше Але на світі іноді відбуваються Страшенно цинічні речі, друже мій Але стократ гірше тим, хто має магічний дар Тихо й докірливо проказав Орвін